Робач моя, що не кохання, а помсту, поставив на чолі всіх своїх життєвих питань. Уяви не маєш ти, моя росинко, яким могутнім стимулом до життя може бути жага помсти, і якою аморфною видається тепер моя зненависть до москаля, ляха, постолака у зрівнянні з цією, що її ношу у грудях до... Свого? Сталося те, чого я найбільше боявся. Починаю втрачати віру в сенс нашої боротьби. Маю враження, що подібного відчуття зазнає людина, коли починає втрачати розум. Що може бути більш трагічне, як безглузда, безцільна, нікому не потрібна, нічим не виправдана, абсурдна жертва? Ми з ним поговорили до світанку. Тобто я виливав перед ним всю жовч, а він слухав і мовчав. І, напевно, щось собі думав при тому. Наостанку запитав мене серйозно. «А якби це все, що ти тут виклав, дала українському народові комуністична партія?» Я помітив, з якою напруженою увагою «Стежить він за мімікою мого обличчя? я відповів, не кривлячи душею. Я зняв би перед нею капелюха і сказав, «Прости, мамо, блудному синові». Він без слова потис мені руку. Треба було крові тамтого на моїх руках і моєї тюрми, щоб дізнатись, що марксистські теоретики – Розрізняють два націоналізми – гнобителів і гноблених. Курц, Унд, Біндіх. Коротко і ясно. Моя жінко. Мене вбили, почетвертували, вкинули у горнило, висушили, розтерли у порошок, розвіяли по пустині, а я уцілів. Живу і житиму. Проте запам'ятай собі, жінко, ті, що повертають з того світу, вже ніколи не зможуть бути тими, що колись. Я теж не той, що був колись. Та чи зрозумієш ти мене, Росинко?» На цьому кінчається другий щоденник Маркіяна Івашкова. Не люмучило, що вона єдина в родині, знає страшну таємницю Славка Ілаковича і мовчить про це. Чоловік, заражений моральною чумою, ходить поміж людей, і вітається з ними за руку і їсть за одним столом, а ніхто не знає, що це потвора в людській подобі. Хіба не належить до обов'язку порядної людини, Здерти маску з потвори. Неля довго надумувалась, палаючи від внутрішньої гарячки, в який спосіб їй викрити потвору. Врешті вибрала, як звичайно після довгих вагань, найбільш заяложений прийом. Плюнути падлюці в обличчя при свідках. Перелюдно на вулиці, боже борони, Перехожі могли б прийняти її заображену Любку, яка так вульгарно розплачується своїм невірним коханцем. Неля вибрала годину, коли в Річинських з нагоди дня народження Олени зібралася вся ближча родина. Войко Ілакович з огляду на шлунковий розлад у тітки Наталі делегував на родинне свято представника роду – сина. Славко, очевидно, зважаючи на почесну роль, яка випала на його долю, з'явився в чорному святковому костюмі, з такого ж кольору метеликом замість краватки, з поважним виразом на блідому, неприємно масному обличчі. Енергійний орлиний ніс, здавалося, був виставлений на показ разом з новими перламутровими запонками на рукавах сорочки. Молодий Ілакович більше прислухався до розмови, ніж встрявав у неї. Зрештою, у присутності Орисі він не дуже і поривався до слова. Якраз доктор Гук, впавши у патріотичний тон, ремствував, що українці, зокрема Галицькі, не цікавляться, а тому й мало знають земляків рослин, а захоплюються всякими зайдами. Ось, для прикладу, співають «Зелененький барвіночку». А хіба цей барвінок, то українець з походження, наш земляк? Нічого подібного. Це француз. Улюблена рослина Жан-Жака Русо. «Так, прошу панства, так». Латинська назва цієї рослини – Вінка мінор, і вона, за свідченням професора Черняєва, на Україні не росте в дикому стані. Або, прошу панства, така ботанічна нісенітниця. Стоїть явір над водою. Це Ацер псевдоплатанус, дуже рідко подибуваний у дикому стані на Україні який не може стояти над водою, бо це дерево, яке не любить вологості. Але я не це хочу сказати. Ми культивуємо, плекаємо в себе всяких зайд, французів і так далі, а тим часом славу наших рослин, земляків, як то кажуть, добрий сусід вкрав. От, наприклад, тюльпани». Немає інтелігента, навіть далекого від ботаніки і естетики, щоб не знав, що батьківщина тюльпанів – це Голландія. А тим часом це брехня, історична фальсифікація, і коли хоче знати панство – національна кривда. Батьківщиною тюльпана є наші Чорноморські степи. Але чи нашому Русинові спливло б у голову робити гешефти на тюльпанах. Мало того, ми, українці, до війни, а може і тепер, самі одержуємо цибульки тюльпанів з голландських чудово рекламованих фірм». Славко кинув погірдливо. «Ви чекаєте від слов'янського вола комерційного розуму, пане докторе? Ви знаєте, як каже Ніцше?» Я тебе прошу, мовчи. Тихо, але з погрозою пригадала йому свою присутність Орися. Ілакович мовк, зробивши притомну міну, мовляв: "Не хочу зв'язуватись з бабою". Орися, аби оживити настрій при столі, почала жартома переконувати доктора Гука, що він колись пожалкує, що не одружився, хоч воно і тепер ще не пізно. Найзабавніше було те, що Гук зовсім серйозно поставився до жарту молодої Ілаковички. Не буду. Даю слово, що не буду, хоч і знаю, що помру як собака. Що пан доктор таке говорить? жахнулась Олена. Ще, слава Богу, ми є. Доктор спростував. Є таке прислів'я, пані Добродіко, що кавалер живе як пан? а вмирає, як собака. Жонатий живе, як собака, зате помирає, як пан. Всім стало весело. Тітка Клавда з сміху поплескувала себе по стегнах, як у чардаші. Безбородько скористався з нагоди, щоб запропонувати ще по лампці вина. За винятком Олени і доктора Гука, який уже досяг своєї норми, ніхто не відмовився. Мариня урочисто заповіла традиційну з такої нагоди горіхову бабку сметанковим кремом. Коли підвелась Неля свого місця за столу, можна було подумати, що вона збирається виголосити привітальну мову на адресу матері. Постава була в неї така, якби вона хотіла щось промовити. Неля справді хотіла сказати «Сліпі, прозріте». «Серед вас Іуда!» Здається, ніхто і не звернув уваги, крім Олени, яка дуже не любила, коли хтось передчасно, нечемно покидав стіл. Щонеля вийшла з-за столу, обійшла півколом спини гостей, при цьому дала знак Орисі рукою, щоб та трохи відсунулася своїм кріслом. І саме ця невеличка суматоха – Звернула увагу декого з присутніх. Олена, яка слідкувала за Нелею, злякалась, побачивши, як раптом зблідла дитина. Не встигла спитати, що з Нелею, коли та, відхаркнувшись, плюнула в обличчя Славкові з вигуком. Каналія. Здавалося, що коли б у квартирі вибухнула пожежа, не щинилося б більшого замішання, ніж вчинок Нелі. Всі зірвалися з місць. Дехто з таким поспіхом, що аж крісло перевернув. Хоч усі бачили, що сталося, ніхто не хотів вірити своїм очам. Таким несумісним був Нелин вчинок з її лагідним характером і добрими манерами. Олена з риданням простягла руки Нелі. Не сумнівалася, що її нещасну дитину завернуло. Зоня тут же скористалася з нагоди, щоб дати доказ своєї далекоглядності. Я ж казала мамі, що коли вона виживе, то залишиться вар'яткою. Славко Ілакович, якого взялись потішати та перепрошувати безбородько з тіткою Клевдою, хоч у щирості співчуття в останньої Можна було і посумніватись, стояв блідий, непорушний та безмовний, наче з вапняку витисаний. Не хотів сідати за стіл, але й не виявляв охоти покидати квартиру тітки, де його так ображено. Не реагував на перепроси родичів, але й не виявляв обурення з приводу того, що зайшло. Катерина, бажаючи вивезти козена з-за доводила йому, що Неля хвора і їй не треба дивуватись. Тим часом Ілакович один знав справжню причину неленого вчинку. Його думка блискавично, тільки Неля стала перед ним, пов'язала логічний ланцюжок з причин і наслідків на переміну. Якщо Неля знає його таємницю, то, крім неї, знає або буде скоро знати ще хтось. Якщо буде знати ще хтось, то знатиме її і той, хто захоче розправитись з ним – Ярославом Ілаковичем. Отже, вирок над ним – це тільки питання часу. А з цього випливає одне – тікати. «Чим скоріш тікати?» поки не пізно. Олена з Олею вивели Нелю з їдальні. Мариня вмовила її лягти до ліжка і прийняти ліків, які вона про всяк випадок заховала ще з часу Неллиної хвороби. На щастя, це були якраз потрібні в цьому випадку бромові препарати. Коли гості розійшлись, яка то вже після того була гостина – «Жалься Боже!» Олена дала волю своїм сльозам. Мариня заспокоювала її лагідними словами, а коли це не допомогло, стала кричати. «Чого їмость заводять тут, як понебіщикові? Чого тут ревіти? Я скажу їмості, що не Люська здорова, і ніс її не завернуло. Ого!» аби нам з'їмостею такого здоров'я. А може, їй так виходило, що мусила плюнути Славкові в пику? Моя Мариню, що поміж ними могло таке статись, якщо то родина та ще й близька? Мариня від великого зачудування сплеснула руками. А то файс, а їм ось що мають на думці? От тобі на! Та хіба я щось пусте маю на думці? Я нічого не хочу говорити, але скажу їмості, що сина Стрийка Сидора багато людей не люблять. То недобрий чоловік, прошу їмость. Хай їмость звернуть увагу, що він як говорить, то ніколи не дивиться людині у вічі. Хай Мариня перехреститься, що Мариня видумує. Хоч родинний скандал і мав залишитись в чотирьох стінах, проте вістка, що в Нелі Річинської повторилась хвороба, скоро облетіла все наше і повернулася до місця, з якого вона вийшла, тобто до Олениного дому. Олена, в якій і досі важко було примиритись з думкою, що Неля так нещасливо вийшла заміж, після цього родинного скандалу схопилася за факт її одруження, як потопаючий, що ладний схопитись і за бритву. Хай люди плещуть про її дитину, що їм свина на язик принесе. Вони, однаково, не зможуть ні в чому пошкодити їй, бо Нелюся має чоловіка. Неля записала у своїм щоденнику, який завела собі під впливом Маркіяна. З приводу цього випадку таке. Я помстилась за тебе, коханий. Знаю, що цього замало, але клянуся тобі маминим здоров'ям, що найбільше не вистачило б у мене сили. Це найсміливіший, найбільш отчайдушний вчинок, на який я спромоглась за все своє дотеперішнє життя. «Людина більше не може, ніж може!» Схвильована тривожними домислами, Наталя Ілакевичева лежала в себе в кімнаті і ламала голову над загадкою, якої ніяк не могла розв'язати. Чого це батько з сином замкнулися в салоні? Перед ким? Перед нею чи невісткою? Досі на пробстві замикатись кімнати на ключ тільки у випадку від'їзду з дому всіх членів родини. І то ключі вручали довіреній особі служби. А якщо на той час такої не було, то старшому братові Петрикові був це правда досить проблематичний доказ довіри, бо всі шафи, буфети, письмові столи чи як тут говорилось. Шраптіші комоди, серванти, білизнярки були замкнені на ключі, які зберігала Наталя в себе в секретерику, тобто жіночим письмовим столику, з ключем від якого не розлучались. Хто перед ким виливає секрети? Батько перед сином чи син перед батьком? Один і другий варіант – Виключався своєю неправдоподібністю Тобто самою логікою характеру взаємовідносин Між батьком і сином Якщо б у Славка були таємниці Які вимагали замкнутих дверей То він не ділився б ними з батьком Чи то пак батько був би останньою людиною Яка дізналася б про неї І навпаки Якщо б у Сидора була таємниця, Наталя категорично не вірить у таку можливість, то він не пішов би з нею до сина. Крім того, в родині ще діяли, щоправда, щораз слабше, ще й законні ієрархії віку. Здається, залишається тільки одне припущення, що таємниця не стосувалась ані батька, ані сина, а тільки її, матері і дружини, точніше, секрету її хвороби. Хай буде і так, але для чого тоді замикатися в салоні на ключ? Обидва чоловіки могли спокійно погуторити собі про це в саду, знаючи, що вона не встає з ліжка. Може це бути, думає далі Наталя, змова проти Орисі, але тоді вона, мати жінка, могла б бути там третім у трибуналі. Зрештою, перед невісткою не замикалися б вони на ключ, хоч без страху, щоб та не виламала двері. Зближалась година, коли треба було їй випити на пар з лікувальних зел. А вона не дзвонила, не взивала нікого до себе, аби батько і син могли спокійно закінчити свої секретні справи. Коли Сидір увійшов до кімнати, вдала, що тільки-но прокинулась з пополудневого сну. З першого погляду помітила, що до його обличчя приліплена штучна усмішка, як вуса у провінціального актора. Я сказав Гафії, щоб запарила зела. Це мало означати, що він прийшов до Наталі просто з кухні. Здається, я здрімнула. А що будеш уночі робити? Мишки ловити? Пестливо здрібнілий тон, який ще зберігався поміж ними з тих часів, коли і вони були інші, і взаємини були не ті, що тепер, сьогодні був схожий на скрипку без струн. Я тільки що мав розмову з Славком, мамцю. Йому конче треба щось скінчати. Диплом. Диплом йому потрібний, бо на випадок політичної зміни забудуть про його теперішні заслуги перед народом, а вимагатимуть папірця, диплома. Невже ж диплом для сина – це тема для розмови, задля якої треба замикатись на ключ? Щось не дуже віриться Наталі. Диплом, овшім, не було б погано, але ти сам знаєш, що Славко вже відвик від навчання. Та й сам він не дуже рветься до книжки – Нічого з того не вийде, Сидоре, тільки нові витрати спадуть на нас. Не перечу, мамцю, але тут справа стоїть трохи інакше. Хай би хлопець поїхав за кордон на студії. О, всім хай би їхав, але ж бо то вже не хлопець, татку. Що з Орисою робити? Ані її в себе залишати, ані її за кордон не посилати, бо сам знаєш. Прошу, підстав мені подушку, хочу сісти. Отак, дякую. Задихалася, але хіба не від того, що сіла в ліжку підперта подушками. Присядь, татку, коло мене, отут. Хочу мати твоє лице близько свого. Взяла його за руку Не відклонив своєї, але рука його зберегла цілковиту пасивність Відчула це Прикусила губу і нічого Я ще раз хочу запитати, як з Орисею буде? Орися може на той час поїхати до своїх батьків Воно може і краще буде для неї і для нас очі Ілаковичевої мало що не викотилися з орбіт. «Що? Відіслати невістку її батькам, щоб дати людям матеріал для пліток? То я для того несла протягом усього часу їх одруження тягар брехні? Овшім, овсім молоді живуть, як пара голубків? Щоб тепер усе розлетілося? Ти що, сиді?» Хочеш ти, батько, хочеш власними руками розвалити подружжя сина? Ілакович обняв жінку за талію, ховаючи лице, аби вона не дихала на нього. Бідна ти моя. Твоя благородна брехня і так ні до чого не придалась, бо, мамцю, ми можемо сказати собі вічна віч. На віч. Подружжя нема і ніколи його не було. Сиді, не говори мені те, що я краще від тебе знаю. Але доки вони разом, то бодай для людського ока... Нема вже і для людського ока, мамцю. Я не хотів тебе хвилювати, але повір мені, що Орися не повинна знаходитись з нами, під однією стріхою. Якби не те, що вони обоє католики, а він ще й син католицького священика, я був би за сепарацію. Розлучення. Сиді. Вигукнула і впала на подушки. Як ти можеш так говорити? Я ж просився в тебе, мамцю. Я не хотів говорити. Але тепер вже скажу. Мені говорив один корчмар з отелії, що наша невістка поводить себе як лєцта. «Не говори!» – завищала. «Не говори! Не хочу чути!» І тому це був би найкращий вихід, коли б так Славка за кордон, а Орисю до старих лісних. Гірше буде – якщо вона не захоче поїхати від нас, бо є прогноз, що і таке може бути. Тоді хай Славко нікуди не їде. Овшім, я розумію, диплом, але якщо справи так стоять, то хай краще залишається дома. Сидір, перемагаючи відразу, припав до дружини грудьми. Була напарфумована до свербіння в носі. Проте гострий запах не забив за духу людини, нутро якої розкладається за життя. Як священик, який сотні людей висповідав на смертельному ложі, добре знав, що віщує такий задух. Мамцю, зрозумій, що Славко мусить виїхати за кордон. Чому сиді аж мусить? а якщо я тебе попрошу не питати мене про це? Жах, що відбився на її обличчі, зробив Наталю трупоподібною. Сиді. Їй було важко говорити від знервування. Ми прожили з тобою 30 років. І йдеться про нашу спільну дитину. Невже ж ти мені не скажеш? Мамцю, Закрив її рота щокою, аби вона не змогла поцілувати його в губи. «Поговоримо про це, коли видужуєш. Поки що я їду до Зипця у справі закордонного паспорта для Славка». Конвульсійно вчепилася йому за шию і примусила подивитись собі вічі. «Ти не вийдеш з цієї кімнати, доки я не знатиму правди». «Я не те, що не видужаю, я вмру, коли ви обидва будете ховатися своїми секретами від мене». Її слова подіяли на нього. Відчув страх перед тим, що могло статись. «Мамцю!» – гладив її щоці. «В ім'я того всього гарного, що було поміж нами, дозволь не говорити тобі правду». Ти сама мені пізніше не простиш цього. Наталі здалось, що наступає її остання година. Дефраудація, шахрайство? спитала губами, що вмирали на очах. Ні, відповів щирістю. Присягаєш, що ні, клянуся твоїм і моїм здоров'ям. Слава Богу, розплакалась, слава Богу, все пусте, аби честь була збережена. Мені такі страшні думки приходили в голову. Думала, може, де підпис на векселі підробив, може, де гроші здефраудував. Але як каже, що ні, я клянуся. Добре, сиді, тепер уже все добре, хай їде. Робіть, що знаєте. Мене нічого не обходитиме. Ере ферлорен, алліс ферлорен. Честь втратити, все втратити. Ідеї, пригадай парасті, щоб принесла напар. Недобре, коли задовго настоюється. Референт справ політичних при нашівському старостві прийняв отця Ілаковича так, ніби зустріч поміж ними була наперед домовлена. «Моє ушанування, моє ушанування, чого це Ксенс так довго не показувались нас? Прошу, прошу, сідати. Сигарету дозволить Ксенс?» Добрий настрій Квасницького лише діяв на нерви Ілаковичу, як звичайно, коли людина у великій зажурі зустріне Весельчака».